3. Можливо, якби Тереска спрямувала цей таємничий намір на щось людське, на конкретного молодого чоловіка, що самотів за нею в сусідній аудиторії, або на відомого бас-гітариста, чи на сексапільного мікробіолога, якби така сублімація мала місце, то виникло б велике і дуже людське почуття. Натомість температура мітила в абстрактне. Туди, де не місце теплим людським тавтологізмом, де прохолодно і стерильно. Унаслідок вервиці малопомітних синхронізмів Тереска опинилася перед геометрією. Усе в ній в один момент підтвердило велику здогадку. Ключ до безконечності десь тут, у геометрії. Залишилося придумати, куди цей ключик пхати. Думка про те, що геометрія містить у собі певний секрет, так перейняла її, що за якийсь час Тереска уже не могла нормально ні їсти, ні спати. Усі ці розлади вона списувала на симптоми пробудження генія. Щось у температурі накручувалося дедалі тугіше. Сміх робився гострим і неприроднім а довгі паузи тиші чергувалися з невтримним словесним потоком, яким вона парила свого сусіда по парті. Невиразного енорезника зубрило Сашка. Геометрія, геометрія, геометрія!